Așadar, dacă pe de-o parte, cum am spus și la început, Dumnezeu e invizibil creaturilor, e de nevăzut pentru creaturi, dar sieșe și, și este vizibil, iar pe de-altă parte, cel ce va vedea atunci, nu numai prin sufletul nostru, ci o minune și prin trup, este Dumnezeu, evident că atunci vom vedea chiar și prin organele trupești lumina Dumnezească și neapropeștă. Adică prin organele trupește al... al ale acelui trup îndovnicit cu care vom învia iar ceea ce arăta Hristos negreit apostol în tabor este tocmai arvuna și preludiul acelui mare dar ce ne-l va face Dumnezeu tuturor celor care ne vom sfinți viața cum ar putea fi deși sensibilă raza dumnezeierii adică creată care e mai presus de orice rațiune și vedere repet argumentul Sfântul Grigore Palama acela că dacă din Dumnezeu izvorăște o energie, o lucrare, care este creată, atunci Dumnezeu este creat, este logic. Dacă uh, Dumnezeu este creat, atunci și lucrarea sa este creată. Dacă Dumnezeu e necreat, atunci și Harul Dumnezeu, Lumina Dumnezeească e necreat. Continuăm. Mai înțeles că Lumina ce iradia peste Apostol în tabori, nu era sensibilă propriu-zis, adică nu era creată, dacă cu toate acestea a fost văzută cu ochii sensibili lumina aceea dumnezească și mai presus de orice simțire, că a fost văzută recunosc și contrarii acelor bărbați duhovnicești și cei care vorbesc împotriva celor bărbați duhovnicești, fiind de acord în aceasta cu ei și cu noi, dacă a fost așadar văzută cu ochii trupești, de ce n-ar putea fi văzută și cu ochi spirituale? un alt silogism ca să răspundă celor care atacau uh, existența necreată a Luminii Dumnezești oare sufletul e ceva rău și nu se poate împreuna cu binele și nu-l poate simți aceasta n-a spus-o niciodată nici măcar cel mai îndrăznesc dintre învățătorii falși. falși sau e bun dar trupul sau e bun dar îi e superior trupul adică e superior trupul sau sufletul, căci nu înseamnă că sufletul e inferior trupului, dacă trupul se poate împărtăși de lumina lui Dumnezeu prin ochi, că aia spuneau că pe tabor l-au văzut cu ochii fizici, nu cu, nu în mod uhovnicește cu ochii minții prin harul lui Dumnezeu și o poate percepe, iar sufletul nu, și nu înseamnă că trupul acesta material și muritor e mai rudit și mai apropiat de Dumnezeu ca sufletul, dacă sufletul vede pe Dumnezeu în lumină prin trup, prin mijlocirea trupului și nu trupul prin suflet. Ideea este că, că sufletul este cel care vede și nu trupul, nu ochii fizici. Iar dacă schimbarea la fața Domnului în tabor, fiind preludiul, fiind prefigurare, fiind nu prefigurare, prefigurare s-ar putea înțelege altceva, o mică experiența ceea ce va fi în viitor. Preludiul viitoare, arătări văzute a lui Dumnezeu, au privit-o apostolii cu ochii trupului, de ce n-ar privi cei curați la inimă, acum, preludiul și-ar vun arătării lui Dumnezeu în minte cu ochii sufletului? Deoarece apoi Fiul lui Dumnezeu s-a unit numai N-au unii numai ipostasul său dumnezeesc, o incomparabilă iubire de oameni, o nețărmurită iubire de oameni, cu natura noastră luând trup însuflețit și suflet rațional și arătându-se pe pământ și petrecând între oameni, ci o minune neumițând nicio o prisosință, deci neumițând nimic din ceea ce este uman, adică luând întregul trup și suflet uman, se unește și cu înseși ipostasele omenești acum, în extaz, petrecând în fiecare credincios, prin împărtășirea Duhului Său cel Sfânt, și devine un trup cu noi, și ne face biserica întregii dumnezeiri, în Hristos locuiește, pentru că în Hristos locuiește doar toată plinătatea Dumnezeirii trupești, cum zice la Coloseni 2,9 Sfântul Pavel, deoarece așa stă lucru, cum nu va lumina cu strălucirea Dumnezească a trupului Său, care în noi sufletele celor ce se împărtășesc cu vrenicie de el, așa cum a luminat în tabor chiar și trupurile învățăceilor, căci atunci nefiind încă amestecat cu trupurile noastre cum e acum, trupul lui care, cum se face acum de noi care ne botezăm și ne împărtășim cu el care are în sine izvorul luminii harului, trupul lui are în sine, deci el Repet, căci atunci ne fiind încă amestecat cu trupurile noastre, trupului care are în sine izvorul luminii harului, lumina, lumina din afară pe cei vrenici dintre cei ce se apropiau, și lumea lumina pătrundea prin ochii sensibili la Suflet. Acum, însă, fiind amestecat cu noi și petrecând într-un noi, evident e că ne luminează Sufletul de dinăuntru. Nu vom vedea apoi cum stă scris față către față pe cel nevăzut în cu viitor, 1 Cor Corinten 3 cu 12. Dacă da, cei curați la inimă primind arvuna și anticipația lui și anticiparea adică extazul fiind arvuna, anticiparea uh, experierea mai înainte în puțin în ceea ce va fi mai mult văd și acum prezentă în ei figura mentală noeran eram morfosin și nevăzută de simțuri a lumini, prezența Lui. Hristos se întipărește prin slava sa în noi cum, zice, sunt apostol Pavel, că mintea fiind naturală, fiind scuze, căși mintea fiind natură nematerială și așa zicând, lumină rudită cu lumina primă și supremă, adică cu Dumnezeu ce se împărtășește tuturor și rămâne desfăcută de toate, adică în afară de toate, iar tensiunea ei integrală spre lumina cea adevărată, îndemnându-o să privească întins spre Dumnezeu, pe rugăciunea nematerială, neîntreruptă și curată, pe inimii ajungând astfel la starea îngerească și fi luminată de prima lumină închip cu venit îngerilor, adică așa cum luminează pe îngeri, devine mintea noastră prin împărtășire ceea ce este originalul în baza calității lui de cauză și descoperă prin sine frumusețea splendorii acelei ascunse atot luminoasă și neapropiată strălucire pe care divinul cântăresc David simțind-o mental noeros în sine descoperă plin de bucurie credincioșul acest mare și negrit bun zicând strălucirea lui Dumnezeu strălucirea lui Dumnezeu peste noi strălucirea ca strălucit slavă lui Dumnezeu peste noi care însă dintre cei ce neexperiind și nevăzând strălucirea lui Dumnezeu în ei, o caută prin distinții, silogisme și analize ale minții și nu cred cu inimă curată părinților va suporta să audă că posedă vreun om strălucirea lui Dumnezeu, adică cei care nu cred și n-au văzut cum pot să accepte că acest lucru este o evidență în cei duhovnicești bine ne-a descoperit Ioan în Apocalipsă, sunt Ioan, Evanghelistul, că cele ce sunt în piatra albă pe care o primește de la Dumnezeu cel ce va birui, nimeni nu le poate cunoaște fără numai cel ce o ia Apocalipsă 2 cu Apropo de aceste citări ale Sfinților Părinți din Scriptura, vă invit pe dumneavoastră, pe toți care mă ascultați acum, să priviți cu atenție fiecare carte a Sfinților Părinți pe care o citiți și să observați cum citează ei din Scriptură. Ce versete iau? Pentru că noi cităm așa numai câteva versete pe care le cam cunoaște toată lumea, pe când observăm că la Sfinții Părinți apar tot felul de versete curioase între ghilimele pentru noi, adică uh, mici, obscure, cărora nu le ca mai dăm importanță acum din care tragem concluzia că marii noștri sfinți părinți cunoșteau Scriptura atât de bine încât o citau până și în fragmențele foarte mici din cărți pe care noi nu le mai, cit, mai, mai cităm sau citim cu atâta cu atâta profunzime pentru că ei le citeau și le studiau cu asiduitate și mai ales Scriau comentarii extinse, după cum știți, la cărțile scripturii. De aceea puteau să aibă niște, un, un sistem de a cita, un mod de a cita, foarte neobișnuit pentru noi care nu mai cunoaștem atât de mult scriptura. Deci citează Sfântul Grigore Palama aici, după ce înainte, deci în această pagină, cum mă uit eu aici, pagina tipărită, Citează trei versete, de Coloseni 2 cu 9, 1 Corinteni 13 cu 12 și Apocalipsa 2 cu 17. Din punct de vedere al citaților, sunt niște, uh, niște citări care, cu siguranță, noi nu, noi nu le-am dat atât de multă importanță cum le dă el, dar care se situează enorm de bine în arealul uh, pledoariei sale teologice, pentru că uh, nu sunt puse versetele după ce a terminat uh, textul descris, <coughs> ci observăm că textele sunt interioare discursului și că textele au uh, prelungit discursul, au, ele sunt puse, ele sunt uh, gândite în interior și uh, în interiorul discursului teologic al său și din ele a rezultat viitoarea, viitoarea viitoarele fraze ale construcției sale teologice. Deci cu alte cuvinte, cunoscând foarte bine Scriptura și Părinții, puneau un citat care comentat fiind putea să fie baza celuilalt citat care venea în mod organic în desfășurarea lor teologică. M-am oprit aici pentru a explica acest lucru foarte important pentru că arată arată organicitatea scrierilor părinților faptul că ei urmăreau, urmăreau o cunoaștere, să cunoască uh, personal ce spune Scriptura și să-și sfințească viața și deveneau cuvintele Scripturii argumente uh, uh, de nezdruncinat în ființa lor prin care ei își exprimau gândurile sau scoteau gândurile cugetarea lor din micile cuvinte, din mici fraze ale Scripturii și pe baza lor ajungeau la explicații extraordinar de sensibile, de profunde. Continuăm la Sfântul Grigore Palama. Nu numai că cine nu are acea vedere, nici nu o poate cunoaște, ci dacă nu ascultă cu credință la cei ce s-au învrenicit de ea, s că nici nu există în general, ținând vederea cea adevărată, cea adevărată reală de ireală, considerând-o nu ca pe una ce mai presus de simțire și de cunoaștere, ci ca neexistând deloc. Ba dacă, ba mai mult, pe lângă neexperiență și necredință, mai vine și cu bârfeala pe buze, plin de cugete răutăcioase, îndrăznind totul și disprețuind cele mai venerabile lucruri, cele mai decinste lucruri ale credinței, nu numai că va nega existența ei, ci va declara chiar fantezie diavolească Strălucirea dumnezeiască, ceea ce spui că au pățit unii și acum. Ultimul pretext al lor este că Dumnezeu e invizibil, iar diavolul simulează pe Îngerul Luminii. Adică, isihaștii erau atacate către dușmanilor, care aveau o mentalitate catolică, că, în esență, ceea ce văd ei, ceea ce spun ei că sunt extaze, că sunt vederi dumnezești, nu sunt decât amăgiri satanici. Ei nu-și dau seama că adevărul există înaintea simulării. Adică că ei știu care este adevărul și care e simularea. Dacă diavolul simulând adevărul existent face pe îngerul luminii, aceasta înseamnă că există cu adevărat îngerul luminii, îngerul bun. Deci dacă există diavol, trebuie să există și înger. Dar ce lumină vestește acel înger ca să fie îngerul al luminii? Dacă nu pe al lui Dumnezeu, al cui înger și este. Așadar, Dumnezeu e lumina și lumina aceea o vestește îngerului Dumnezeu, căci nu s-a spus că simulează pe îngerul care e lumină, ci pe îngerul luminii. Dacă îngerul rău, dracul, ar simula numai cunoștința și virtutea, s-ar putea deduce de aici că și luminarea ce ne vine de la Dumnezeu constă numai în cunoștință și virtute. Aici se atinge iar uși un punct sensibil. În mentalitatea noastră curentă am auzit foarte mulți ortodoxi că pentru ei este importantă experiența. Dar experiența însemnând postez, mă rog, merg la biserică, mă împărtășesc, dar nimic mai mult. Și aici Sfântul Grigore Palama spune că luminarea, asta e problema, nu vine din cunoștință și virtute, nu vine din citiri duhovnice și dintr-o viață care se curățește de patim, ci vine din vederea lui Dumnezeu și auziți ce va spune în continuare. Fiindcă însă acela provoacă, vorba despre drac, și o lumină iluzorie, deosebită de virtute și de cunoștință, adică și dacă nu ai fapte bune și nu ești virtuos, dracul vine și îți face un film uh, fantastic în uh, fața minții. Urmează că există o lumină spirituală cu adevărat Dumnezească deosebit de virtute și de cunoștință. Lumina aceea iluzorii este însuși cel rău, manifestarea cel rău, care fiind întuneric simulează lumina, iar lumina care luminează cu adevărat pe îngeri și pe oameni, asemenea îngerilor, este însuși Dumnezeu care fiind cu adevărat lumină negrăită, se arată ca lumină și face lumină pe cei curați la inimă. De aceea și se numește El Dumnezeu Lumină, nu numai ca cel ce alungă neștiința, <coughs> ci, cum spun Sfinții Maxim, Mărturisitorul și Grigore Teologul, și ca cel ce este strălucirea sufletelor, Sfinților. Că strălucirea aceasta nu e simplu cunoștință sau virtute, ce e dincolo de orice virtute și cunoștință omenească, afli limpede și de la Sfântul Nil, care zice adunându-se mintea în sine, nu mai privește nimic din cele sensibile în extaz, nici din cele raționale, deci nici din gândurile minții, ci numai spirite pure, atunci să numai spirite pure, adică luminate de zlava lui Dumnezeu, gimnus noas, și raze Dumnezești izvorând pace și bucurie. Deci în extaz nu este numai decât noi și lumina pe care o vedem în concluzie spune Sfântul Nil în Părinți Greci 79, volumul 79, coloana 1221. Vezi că această vedere e deasupra oricărei fapte morav sau cuget? Auzi pe cel care spunea mai înainte că mintea se vede pe sine asemenea culorii cerești. Spunând acum că aceasta e luminată, de strălucirea cerească ascultă și drumul pe care îl învață ducând spre această fericire fericită pătimire și vedere. Mai înainte am spus despre părinții Greci 79-1221. mai bine mi-a dat seama că Părintele Dumitru Stăniloaie, a considerat ceea ce a zis Sfântul Nil că a la Sfântul Maxim mărturisitorul Părinț Greci 90 1425. Deci ce, ce a spus sunt unil, el zice că a zis Sfântul Maxim iar Faptul că mintea se vede pe sine asemenea culorii cerești este unil părinții greci, 79.221 Ascultă și drumul pe care îl învață ca ducând spre acea fericită pătimire și vedere. Rugăciunea zice cerând încordarea, încordare va afla rugăciune. Spre ea trebuie să te silești cu mare veghere că cel ce se roagă cu adevărat, angajându-și mintea. În rugăciunea dumnezească, acela e luminat de lucirea lui Dumnezeu. Vrei să întrebi iarăși, întrebi iarăși pe Dumnezeu cu maxim mărturisitorul, ascultă ce zice. Cel ce și-a făcut inima curată nu va cunoaște numai rațiunea lucrurilor inferioare, deci din lume, și care sunt după Dumnezeu, adică Dumnezeu le-a creat, ci vede și pe însuși Dumnezeu. Adică avem și puterea, puterea minții să înțelegem cele pe care le-a creat Dumnezeu, pe când ne dă Dumnezeu, dar atunci când mintea noastră este ridicată de către Sfântul Duh la vederea dumnezească, avem și posibilitatea să vedem slava lui Dumnezeu. Unde sunt cei care decretează că atât cunoașterea lucrurilor, cât și ascensiunea spre Dumnezeu, adică extazul, se face prin înțelepciunea nebună a lumii, adică prin filosofie. Venind, zice Maxim mărturisitor, Dumnezeu în această inimă, dispune să se sape în ea prin Duhul semnele sale ca niște table mozaice adică niște table ale legii cum i s-a dat Sfântului Moise unde sunt asta zice Sfântul Maxim în uh, Părinți Greci, volumul 90 1100, 1161 unde sunt cei ce socotesc inima capabilă să primească pe Dumnezeu însuși Pavel zice înainte de toți că legea Harului se primește nu în plăci de piatră, nu pe plăci de piatră și în plăcile pe plăcile trupește ale inimii, 2 Corinteni 3 cu 3. La fel zice și Sfântul Macarie: inima domnește peste tot organismul, peste tot trupul. De aceea când pune stăpânire pe inimă harul, el domnește harul peste toate gândurile și membrele noastre, căci acolo este mintea și toate gugetările sufletului. Acolo trebuie deci privit de a scrie harul legii, harul, Acolo trebuie, deci, privit pentru ca să înscrie harul legile Duhului în inima noastră. greștere Greși 34, coloana 589, scrie aici: Dar să auzim iarăși pe Sfântul Maxim, mărturisitorul cel care, pentru curățenia lui, a fost lumina și în privința cunoștinței, și în ceea ce e mai presus de cunoștință. Zice el, Inima curată, Inima curată, zice, este aceea, care își prezintă mintea lui Dumnezeu lipsită de orice formă neideon, adică asta în greac, și gata de a se lăsa imprimată de semnele lui, prin care el devine manifest, e se arată în mod evident, e citația este de la din patrologia greacă, volumul 90 la Sfântul Maxim rezitorul coloana 1164 unde sunt dar cei ce afirmă că Dumnezeu se poate cunoaște numai prin cunoașterea lucrurilor necunoscând și ne o o vederea lui prin unire, prin unire cu zlava lui Dumnezeu. Iată ce zice Dumnezeu prin oarecare purtător de Dumnezeu, prin Sfântul Ioan Scăraru, în Părinți Greci 87, coloana 989a. Nu învățați de la om nici prin scrisoare, ci din însăși luminarea mea și din razele ca de soare ce le trimit în voi. Cum nu va fi deci mintea cea lipsită de orice formă în extaz și imprimată de semnele dumnezești mai presus de cunoștința lucrurilor. Vom continua într-un alt episod.